khawarij kilalun al alkhawarij adalah anji anji marah dinamakan mereka khawarij karena mereka telah keluar dari ketaatan kepada imam kemudian mereka membuat manhaj tersendiri yani pengkafiran mutlak kepada siapa saja dari kaum muslimin yang mengerjakan dosa-dosa besar -dosa -dosa. mereka telah mengukurkannya dan mengatakan bahwa orang-orang ini kekal dan neraka dan susud sidridah hakidah akhlak wal islam maka dari zaman ke zaman Apabila kita membaca tulisan Atau mendengar ceramah Meneriakan slogan-slogan jihad Walhal mereka orang yang paling jahil tentang jihad Kemudian memanaskan kaum muslimin Menanamkan kemarahan dan kebencian di hati kaum muslimin Terhadap penguasa-penguasanya terhadap pemerintahannya, terhadap rakyatnya, maka orang ini terkenal subhan khawarib. Hati-hati. Dia berjalan di atas manfaat khawarib. Kalau syiarnya khawarib, ini hukum billahillah. Tidak ada hukum kecuali kebunyanya. Ini kalimat yang hak, tetapi yang mereka maksudkan adalah Allah ini. Kalimat ini kalimat hak Firman Allah Jannah wa'ad Yang ini kewajiban manusia Bertahkin kepada syariat Allah Tetapi yang dimaksudkan Dibarui oleh khawarin Adalah kebatilan Ia di pemahaman mereka Yang merusakkan dan salah Terhadap kitab Allah Kerana itu Syekhul Islam Ibn Taymi Ya Allah ba Perahmatakan bahawa Inti kesesatan khawarin adalah Kerusakan Pemahaman mereka terhadap Al-Quran Jadi pemahaman mereka terhadap Al-Quran Sangat buruk sekali Ia menunjukkan bahawa mereka adalah Orang-orang yang tidak mengerti Orang-orang yang bodoh Orang-orang yang jahil. Tetapi berbicara tentang Kitabullah Maka anak cucu khawal yang takbir Menaiki mimbar-mimbarnya membawakan ayat-ayat Al-Quran menyerukan kepada jihad. tidak ada yang menentang jihad tidak ada yang memecilkan jihad tidak ada yang meredahkan jihad tetapi kita perlu berbicara atas dasar al-ilmu al qaul al-ilmu al al qabla al qaul wal-a'ad ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal tapi yang mereka maksudkan dengan jihad antaranya adalah Memperontak Menentang pemerintahan Mengkafirkan para penguasa muslim Ini adalah Syubahat khawarij Bom-bom yang telah dilakukan oleh sebagian orang Bom bunuh diri dan bom ini dan bom itu Itu semua mereka telah terkena Masuk ke dalam manhat khawarij Karena itu ketika Khawarij mengatakan ini hukummu illa lillah tidak ada hukum kecuali hidupnya Allah maka langsung dijawab oleh Ali kalimat tuhakin urid dan iha al bautil kalimat tuhak kalimat itu kalimat yang hak tetapi yang dikehendaki adalah kebatilan yakni tidak setiap orang yang membawakan kalimat yang hak Dia benar dan berada di atas kebenaran Dan yang disampaikan itu benar Tidak Belum tentu Kalimat yang hak apa? Alkitab dan sunnah Qala Allah Qala Rasul Itu kalimat hak Kerana firman Allah Jalla wa'ala Semuanya adalah hak Al haqqu lirabbika falanabudallahu muta'allika Allah. Yang hak itu adalah mu maka janganlah sekali-kali engkau menjadi orang yang berani. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma kharaja minni Tidak keluar dariku sambil beliau mengisahkan pengulungnya melainkan kebenaran. Berarti kalimat yang hak, kala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Itu kalimat hak. Tidak setiap orang yang membawakan kalimat A yang membawakan ayat Al-Quran yang membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas kebenaran dan apa yang dia sampaikan itu benar. Tidak. Lihat Khawarij langsung membawakan ayat-ayat Allah di hadapan salah seorang khalifah yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala pembesar para sahabat ahli jadal Saudara dekat Rasulullah S.W.T menjadi kerabat beliau, bahkan menantu beliau. Ma'roof si rahmati bin radhiyallahu taala amil lihat khawarij berhujjah di hadapan pembesar sahabatin. Inilah muailanilah langsung dijawab oleh Allah. lihat manfaat para sahabat tidak tertipu dengan orang membawakan. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran Al-Kirim Dan hadis Allah s.a.w Dilihat manhad yang pemahamannya bagaimana Karena itu kata Ali Kalimatul haqqin uri damiha al-batin Itu adalah kalimat yang haq Tetapi yang kau maunya adalah kebatin Jadi yani kau pergunakan kalimat yang haq itu Demi untuk memperbuat bid'ah Demi untuk menegakkan bid'ah Demi mengikuti hawa nafsu Urid dengannya albatil. Kerana tadi yang tadi saya katakan sejarah ilmu pemahaman mengikuti para sahabat. Demikian juga tertib kulamal penerapan amalnya. Maka berpisahlah bercerailah khawarin dari manhat para sahabat. Maka kita melihat orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin di negeri-negeri mereka yang tidak atau belum berhukum dengan hukum Allah secara sepenuhnya khususnya para penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah atau yang belum berhukum dengan hukum Allah dikafirkan secara mutlak ini adalah pemahaman atau manhaj Khawaijah. ahlu sunnah memperinci kenapa dia tidak berhubung dengan Allah apakah dia telah mengetahui atau belum sudah ditegakkan bunjahkah alasan kepadanya atau belum sudah diberitahukan atau belum kalau dia sudah tahu kenapa dia pertanyaan kedua kenapa tidak menjalankannya diperinci Kalau jawaban dia bahwa dia beriman tapi dia tidak menjalankannya karena sebab-sebab tertentu bukan dia menolak, tidak ada penolakan darinya, maka dia tidak dikeluarkan dari Islam walaupun dia telah mengerjakan dosa yang sangat besar dan berada di tepi jahanam. Yang dikatakan muslim, muslim yang fasik Muslim yang zalim Itu setelah tegakkan hujjah Oleh ahli Tapi siapa yang mengingkari Hukum Allah Bahwa hukum Allah tidak ada nafad lagi pada zaman sekarang Hukum Allah Sama saja dengan hukum buatan manusia Atau bahkan Hukum buatan manusia lebih baik Lebih cocok untuk untuk Untuk zaman sekarang Untuk kaum kita, untuk bangsa kita maka dia telah keluar dari Islam. Tetapi wajib terlebih dahulu didakwakan. Ad-da'wa ilallah. Ditegakkan hujah padanya. Siapa yang menegakkannya? Al-ulama. Bukan dari atas-atas mimbar. Mencaci mati. Memanas-manasi kaum muslimin.